Savjeti građana su mješavita međusektorska tijela. To su savjetodavne skupine koje se bave problematikom gospodarenja otpada, prostornog planiranja i uređenja okoliša. Do sad smo imali dvije emisije u kojima smo se bavili savjetima građana za prostorno planiranje i gospodarenje otpadom. U ovoj misiji bavit ćemo se nešto više savjetom građana za uređenje okoliša. Ja mogu uh, pročitati i uh, na, na područja u gradu Karlovcu koje smo mi podijelili u šest osnovnih skupina problema. Znači imamo uređenje i održavanje parkova i drvoreda, uređenje i održavanje travnatih površinja, zatim uređenje i održavanje vodenih površina i obala, opremanje dječjih igrališta, geografski informatički sustav zelenih površina grada Karlovca i uvijek se ponavlja sudjelovanje građana u odločivanju o uređenju okoliša, pa smo s tu svrhu i pokrenuli eh, fond Karločani za grad Parkova s kojim ćemo pokušati promijeniti neke stvari vezane uz hortikulturno uređenje u gradu Karlovcu. Možda što se tiče fonda, evo tu je gospodin Ručinić. Moglo bi se danima, poželjno je da se priča, naime, mislim, um, ja bih prvo želio naglasiti da se od, o zaklatništvu može pričati, danima, naime, zaklada, regionalna zaklada za lokalni razvoj zamah pokrenula je, dakle, zajedno sa, se nadam da neću nikog zaboraviti, jel? Ja, budući da sa Savjetom građana, dakle sa Pickup International, sa Centrom za civilne inicijative, dakle u udrugama koje već niz godina djeluju u, na području Karlovačke županije, a i samog grada Karlovca, pa osim toga dakle sa komunalnim poduzećem Zelenilo i još sa nekim drugim poduzećima, dakle ja mislim da sad ne bi trebali sve izostaviti, ali uvijek se dogodina godina nekog izostavimo, Uh, osmišljeno je, dakle, mogu reći, jedan, uh, jedan uh, nastavak uh, uh, ovih aktivnosti koji su započetni, čini mi se, prijedno tri godine. Sad konkretno mi sa, sa ovom inicijativom osnivanja fonda Karločani za grad Parkova želimo potaknuti građane, želimo potaknuti gospodarski sektor da se uključi u, u ovaj program, dakle, i da sami na neki način um, doprinesu, ne samo očuvanju i zaštiti okoliša, nego i boljim i ljepšem uređenju i dakle, vodnjem življenju u samom gradu. Kao što sam si rekao, možemo satima, zaklada je u svakom slučaju instrument putem koje se te, to može ostvariti. Ja, vjerujem da ćemo jednu od sljedećih emisiju moći znači, cijelu emisiju posvetiti, zaklada i malo, malo ići po tim nekim dubiozama. Evo je ovdje gospođu Gordanu, Purgar Zelenila. Kako uopće sve krenalo to sa pick-upom? Pa gledajte, tvrtka Zelenilo je također prepoznala pozitivnu inicijativu pick up Internationala zajedno sa uh, građanima i zelenom režom grada Karlovca. Mi smo uh, u zajedničnim razgovorima nastojali osmisliti planove i način na koji ćemo realizirati samu akciju, uh, tako da je Zelenilo odradilo projekt hortikulturnih uređenja definiralo je prostor i biljne vrste na kojim pozicijama bi se vršila hortikulturna sadnja. Pickup je osigurao putem svojih donatora i akcija sredstva za sadnju bilnog materijala. Također, zelenilo je tu bilo i jedan od donatora, tako da je sama sadnja, mehanizacija i materijal koji je potreban za samu sadnju osim biljnog materijala, odnosno stablažica, zelenilo donirano, a pikap je znači kupio sadnice i koje su zasađene na našim područjima grada. Aha. Ovdje govorimo o, o proteklim akcijama Karločani za grad Parkova. Mi smo započeli tu suradnju sa zelenilom u 2003. godine, tako da je do danas zasađeno negdje oko 400 stabala na području grada, što nije zanemariv broj, a nadamo se da ćemo kroz ovaj fond skupiti dodatna sredstva s kojima ćemo ljekšiti grad. Kako se, ko fond misli financirati? Drago, što hmm. ti o tome nešto govoriti? Primarno, primarno, dakle, cilj i svrha ovog fonda je, ovo što je sad malo prije rečeno, naravno, kako to mislimo i ostvariti. dakle, regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah će inicirati niz akcija i aktivnosti, ja bih sad slušateljima i slušateljicama odmah želio naglasiti da glasiti da se kroz program društveno-odgovornog poslovanja prva koja se priključila toj inicijativi bila Karlovačka banka koja će tijekom 12. mjeseca provoditi aktivnosti toj banci dakle i odvajati određeni iznos uh, sredstava za fond Karlovačani za grad bankova. Namjera je dakle Evidentno usmjerena prema gospodarskom sektoru poduzećima s područja grada Kalovca da se pridruže o inicijativi, kao i omogućiti i građanima da svojim financiranjem sudjeluju u fondu i jačanju fonda i što kvalitetnim aktivnostima istog fonda koji će se naravno, sam novac inače koji je namijenjen u fondu se vraća u, u grad dakle putem putem javnih natječaja koji će biti objavljeni objavljivani jedan podgodišnje Ko zelenilo još surađuje osim sa o, znači u ovome jel, jel ima još ne, nekih ono zainteresiranih strana ko vam se konkretno obrati osim pikapa. Pa gledajte jedino je pikapik i e, zelena e, Udruga za zaš, e, zelenih je također u suradnji sa zelenilom određivala određene akcije. PIKAP je bio najkonkretniji mm -hmm. u cijeloj priči i mi smo tu po, po, prepoznali stvarno i svoju ulogu i svoj interes i želju da približimo što više građanima e, samo hortikulturu i način urbane sadnje na zelenim površinama. Uh -huh. A znači iz gradskih četvrti baš niste? On... Da, pače. Pa, če. e, gradski četvrti su naši jako, jako dobri uh -huh. partneri. Sa njima smo odradili također niz akcija postavljanja e, sprava za, na dječja igrališta. E, u suradnji sa gradskim četvrtima e, Zvijezda, Novi centar, e, nešto je odrađeno sa gradskom četvrti e, Banija. Rakovac također je bio u igri, e, tako da i Gradske četvrti su prepoznale zelenilo kao svog partnera u realizaciji samih tih projekata, također i sadnje, e, stabala, grmlja na zelenim površinama. Pa evo možemo nadodati da, da su Gradske četvrti uključile... I u fond, Gradska četvrt, Grabrik, Novi centar i Banija već su odlučile da će dio svojih sredstava uplatiti fond, tako da fond već u prvom tjednu je skupio 30 tisuća kuna. Pikap je također prema gradu išao sa zahtjevom da se u proračunskoj stavku stavi i također sredstva za punjenje fonda, tako da očekujemo da će i grad, što prema nekim naznakama vjerujemo da će se i dogoditi, da će i gradu platiti nekih 30 do 40 tisuća kuna, tako da nekakva početna sredstva već postoje i vjerujemo da će se to nastaviti u sradnji i s poslovnim sektorom, što bi možda gospodin Ručenić mogao više reći o tome. Da, ja mislim da je prvo um, ono što je najvažnije namjera je zapravo razvoj odnose između privatnog, javnog i civilnog sektora. Dakle, to je nešto što nas veže i zašto smo za ovim stolom. Um, kroz sve ove inicijative, zaklade, for, kroz fond, kroz uh, partnerstvo sa udrugama poput pikapa, sa poduzećima kao što je zelenilo najme, Tendencija je da pobudimo u gospodarskom sektoru osjećaj društvenog poslovanja nečeg što zadnjih par godina u Hrvatskoj postaje sve više bitno. Naime, mi znamo da novac kao takav može biti jedna samo alatka da mi nešto promijenimo. A ukoliko mi u gospodarskom sektoru nismo promijenili svijest o tome da trebaju u vlastitim lokalnim sredinama, tamo gdje privređuju, da tamo osim toga, osim profita, trebaju i stvarati druge uvjete važne za zajednicu i za članove zajednice onda mislim da nismo puno napravili. Dakle ja hoću naglasiti da, da cijela ova akcija treba dugoročno biti usmjerena ka osvješćivanju gospodarskog sektora na području grada Karlovca, a i šire o tome da sudjeluju u radu i razvoju vlastitih zajednica. Kako to funkcionira pretpostavljam da je to model preuzet dakle iz, ovih, iz zapadnih razvijenih zemalja, kako to vani funkcionira? Imaš sigurno nekih ono dobrih informacija o tome? Ima, ja, ja mislim da je ono što je najpoznatije što su građani i građanke čuli hmm. sigurno u zadnjih par mjeseci ona čuvena transakcija kad je gospodin Warren Buffett prebacio 30 milijardi dolara na, u fondaciju Bill Gatesa. Ja, on, dakle radi se dakle opet o jednoj velikoj zakladi, zaklada Bill Gatesa, Radi se o jednoj velikoj donaciji, 35 milijardi dolara. Dakle, ne možemo ni zamisliti koliko je to sredstava, toko je malo prelazi i naš uh, ukupni budžet hrvatski ili tako. I radi se dakle o čistoj namjeri. Ono što je bitno, društveno-odvrno poslovanje u svijetu postoji i funkcionira već zadnjih 30 godina. Ja moram reći na svu sreću i kod nas je počelo intenzivno o tome razmišljati. Radi se na tome. A, korporativna filantropija dakle poduzeća koja razvijaju odnose prema zajednicama i ne samo prema zajednica, prema svim interesnim grupama postoji vani. U Hrvatskoj se počinje o tome, dakle, zadnjih nekakvih desetak godina razvijati i sve više i intenzivnije, što je opet dobro. Evo zadnji primjer koji je meni veseli jest da je da su hoteli sučani stvari raspisali javni natječaj za donacije i to prema udrugama i civilnom društvu, što je, evo ga, nevjerojatno. Ali, pa Ina je veseli. sada dala autora. nešto što je potpuno novo. Da. Dakle, i, i to su hotelski kompleksi i poduzeća. Dakle, moram priznati da je to ipak jedno osveženje i izgledađenje. Mm -hmm. uh, da, ja želim i ovo poistavjeti z gradom Kalosom i svojim fondom. Dakle, nadam je potpuno ista. Uh, građani, gospodarski sektor, naročito more, trebaju se uključiti u ovakve aktivnosti i ne smiju pri tome misliti da je samo 12. mjesec dakle, prosinac Nešto gdje nam odgovornost uh, i, postav, i briga za drugim je važna, a ostali mjeseci... Koliko su hrvatski menadžeri općenito ili direktori firmi, ljudi koji odlučuju o tome pokrenuti ili ne donacije za civilni sektor, koliko su opće, kol, koliko opće imaju saznanja kako to napraviti, zašto to napraviti, je to ono e, ima veze sa nekim smanjenjem onog poreza ili... Da, dobro, objasniti. Ovo je dobro pitanje. Naime, ja mislim da prije svega ono što je tendencija u, ne samo u hrvatskom gospodarstvu nego u društvu općenito i stvaranje partnerskih odnosa. Evo danas ovdje imamo jedan baš dobar primjer toga, to je dakle komunalno poduzeće, zelenilo i udruga pika. To je partnerski odnos koji nije, nema samo svoj financijski input nego i ima i izlazne rezultate koje na kraju krajeva pretaču se u Fond Karlovčani za grad Parkova, gdje smo sada, trenutačno. Naime, ovo što si rekao, oslobođenja od poreza i tako dalje, to je minimalno oslobođenje, to su dakle 2% na ukupna sredstva od dohodka na kraju godine, što bi ja da plastično kažemo, ako kažemo 100.000 kuna, znači mi govorimo zapravo 2.000 kuna, koja su neoporeziva Dakle, govorimo o smješno sramotnim malim sredstvima. Za koja ova država treba malo se potruditi i općenito o zakladništvu, o, o doniranju dalje mislim da bi trebala se malo više pobrinuti i otvoriti mogućnost gospodarstvu da kvalitetnije suđilo. Mi je da bi trebalo ono malo e, država znači tu isto pokazati neku dobru volju i malo taj postotak povećati o, u odnosu na ovi koliko smo rekli 2% došli? Pa ne, ja, ja mislim da, da se ne radi tu o dobroj volji, nego da se radi ono što bi rekli o zdravom razumu da ukoliko država omogući gospodar, gospodarstvo da, na, na, da drugi načini djeluje u razvoju zajednice, utoliko će i ona sama imat koristi. Dakle, ovdje se ne radi o tome da mi non stop govorimo o darivanju u nešto što je, možemo reći, šuplje u praznom. Govorimo o nečemu gdje mi postajemo sudionici stvaranja općeg dobra. Bez općeg dobra u našem društvu nitko neće imat koristi na kraju. Dakle, niti gospodarstvo, poduzeće, komunalno poduzeće, zelenilo, ja, ja se isključajam stalno, prozivam, zato ste ovdje, ali je upravo dobar primjer. Naime, ukoliko mi svi zajedno stvaramo uvjete da Karlovac ima a, a, a mogućnosti a, u, u širenju dakle kulture i zdravih odnosa prema zaštiti okoliša i zelenila, otoliko i m, samo zelenjalo ima koris od svega. nastojimo evo i kroz ove akcije, ono što je nama najvažnije je da se ljudi uključe i da ljudi osjete e, samu, sami bit sadnje biljnog materijala, odnosno stablašica. Nastojimo e, da se e, kod prilikom sadnje, da se i naši građani uključuju u to sve skupa i da e, nakon par dana znači, e, ne unište, ne potrgaju, ne polome samu sadnicu, nego da ta sadnica ipak uspije izrasti i biti pravo drvo rekli ste da se građani sami onako tu ih uključuju, interesiraju dalje, e, a znači građani imaju znači interes da se uključe da malo o zelene svoje betonizirane površine pa kako je to procedura za neko za koltik kulturno uređenje, znači nekakvo izgradnje, uređenje, održavanje parkova i samih zelnih površina. Pa evo tom akcijom mi stvarno nastojimo ljude upoznati sa cijelom pričom. E, Pokušamo ih usmjeriti da se planski odradi sadnja. Znači, ne želimo ono što nam se događa. Ljudi žele biljku, ljudi žele zelenu površinu, ljudi žele oplemenjenu zelenu površinu i onda improviziraju i sami pokušavaju odraditi nekakve svoje zelene kutiće i zelene vrtiće. U urbanoj sredini to je zabranjeno i to je u biti unište, uništavanje samog izgleda grada. I kroz ove akcije i kroz planske akcije i kroz akcijske planove koje smo odradili mi nastojimo i od grada dobiti konkretno da se izrealiziraju kompletni hortikulturni planovi i da se na temelju tih planova vrši sadnja. Kada su akcije mi pozivamo ljude da se uključe i da dođu i da sudjeluju u sadnji i molimo da stvarno ne uzimaju stvar u svoje ruke. Puno, to, puno razgovora i puno dogovora i sastanaka, uvijek to kažemo, nemojte sami saditi. Zatražite tražite, molite izistirajte da se vaš kvart hortikulturno uredi ali u skladu sa detaljnim urbanističkim planom u skladu sa e, planovima e, same hortikulture ili e, planovima uređenja okoliša zgrada ali nemojte raditi na svoju ruku Ne ti rušiti drveće na svoju ruku to, vas, to, <laughs> to se zna da, da se ne može da. raditi Može bi bilo zgodno da nam gospođa Purger kaže koja je u stvari procedura Zelenilo je to koje radi planove, ili? E, ne, grad je taj koji donosi planove, generalne planove, detaljne planove, izdaju se lokacijske dozvole za uređenje okoliša. E, naravno da se to radi u suradnji i sa zelenilom. Međutim, e, ako je neki manji dio, ako je neki manji zahvat, rekonstrukcija šetnice ili nešto, normalno da onda projektanti u sklopu toga odradi hortikulturno uređenje. I na temelju toga se onda vrši sama sadnja. E, procedura, odnosno želja građana, bila bi ili da se obrate svojim gradskim četvrtima, odnosno predstavnicima gradskih četvrti, ili u zelenilo, ili u grad, i da se izradi projekat uređenja okoliša, ako je okoliš određene zgrade nije uređen. I na temelju toga se onda ide u realizaciju i sadnje. Evo, možda bi mogli nastaviti <laughs> sa informacijom što bi se iz fonda podupiralo. Podupirala bi se e, sadnja drveća, uređenje e, opala rijeka, obnova postojećih i podizanje novih dječjih igrališta, opremanje vrtno-tehničkom opremom, e, tako da bi se na taj način e, sredstva koja nisu dovoljna za uređenje grada koja se dobivaju iz proračuna pojačali kako bi se po, e, kvaliteta e, življenja u gradu e, poboljšala. A načini na koje je planirano da se prikupljaju sredstva u fond su izdvajanje zainteresiranih jedinica mjestne samouprave, kao što smo čuli, već su Gradske četvrti, Grabrik, Novi centar i Banija dio svojih sredstava predvidjeli za taj fond, zatim e, izdvajanje iz pričuva kućnih savjeta. To je također moguće, ali vidit ćemo koliko će građani biti za to zainteresirani. E, zatim e, prikupljanje putem razno, raznih akcija, e, događanja, gdje će građani moći također sudjelovati, e, darivanjem lokalnih poduzeća, kao što je gospodin Ručinić rekao, Zatim prigodnim uplatama možda završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Znamo da e, školarci obično najviše, najbliži su u nekakvoj vrtno tehničkoj opremi preko vikenda, a, tako da bi na taj način e, kupnjom možda neke klupe e, se. se taj odnos prema vrtno tehničkoj opremi bio primjereniji. Zatim prigodnom uplatama prilikom vjerskih obreda znamo da ljudi uvijek požele imati nešto na uspomenu, tako da bi bilo zgodno recimo da mladenci prilikom njenčavanja e, kupe jednu sadnicu koja mi smo razgovarali sa zelenom da bi se onda moglo odrediti točno gdje bi to stablo bilo, da to bude stablo bračnog para Ivica i Marica, <laughs> tako da imamo razno razne ideje na koje, kroz koje ćemo pokušati prikupljati, prikupljati sredstva. sredstva, a smatramo da ćemo na taj način zaista podići kvalitetu življenja. U a gradu, kako će Karac. se konkretno, ko vam se može javljati, znači sad, sad idemo ono drugo, ono malo, malo dalje, dakle, ko, vam se, ko, ko vam se može javljati za samo realizaciju. Hoće li to znači biti zelenilo ili građani udruge, znači za financiranje nekih, nekih ono, projekata? projekata da. To je najbolje da mm -hmm. e, gospodin Vručinić nešto kaže o tome pošto će zla, zaklada natječaj raspisivati. raspisivati. Da, mi smo uvodno rekli da će Zaklada jedanput godišnje raspisivati javni natječaj na kojeg se mogu javiti sve gradske četvrti iz područja grada Kanuca, sve udruge iz područja grada Kanuca i neformalne inicijative također možemo ovim, ove pute i naglasiti, ali uz suglasnosti ili suradnju, bolje rečeno sa gradskim četvrtima, budući da su gradski četvrti pravni subjekti. škole, ostale institucije, sukladno su zakonu. Ono što je najvažnije je da u svojim statutima ili odlukama imaju povezdice sa zaštitom okoliša, dakle sa, sa područjem javnog natječaja, dakle što znači, neće se moći javiti udruga koja radi u području ljudskih zaštiti, ljudskih prava naravno, ali dakle sve institucije koje se bave. Hoće morati znači, uz, uz taj projektni prijedlog koji, je opet, koji mora vjerovno biti odobren ili od grada napravljen u suradnji sa zelenilom Ne znam, ako sam dobro razumio dakle Cijelo ovu proceduru oko objavljivanja javnog natječaja, pa kasnije donošenja odluka a, o kvaliteti projekti predloga, pristiglih projeknih predloga, praćenja, izvođenja itd. Će, je briga zaklade. Zaklada u tu svrhu formira komisiju koja će, a, koja će objaviti dakle, i, i natječaj koji će a, sukladno, sukladno objavi i natječaja i kriterijima ocjenjivati vrijednosti projekata i kasnije i pratiti. Ovo sve e, počinje sa inicijativom Savjeta građana koja se putem serije sastanak određuje o područjima, dakle područjima, e, područjima gdje će se, koje će se obavljati u natječaju. To je ovo što je malo prihelena Helena pročitala. Koja su područja, ja vjerujem da za prvi natječaj koji m, mislimo, namjeravamo, ja mislim se je negdje u krajem velja će objaviti da će ta područja i biti, A što ne znači da u budućnosti ta područja mogu moraju ostati ili se ne može neko novo dodati ili kažem to je već vidjećemo šta će se događati. Naravno da možemo već sada pozvati ove gradske četvrti, formalne, neformalne organizacije da, da počnu lagano sklapati i razmišljati šta, šta bi htjeli da, napraviti. Ja mislim, da, ideja strašno važna. Mislim Mislim da, da ono što u, svakom, u svakoj zajnici postoji, dakle što su neke strukture postojeće kao što je grad, gradsko poglavarstvo, gradske četvrte, mjesni odmah i tako dalje i sve aktivnosti koje su do sada rađene da imaju jednu vrstu šablone. O, mi o, na ovaj način želimo zapravo potaknuti jedan potpuno inovativni pristup i, ponuditi e, građanima da, da svojim kvalitetnim predlozima donesu i u osvježe, jednostavno da nas sve zajedno osvježe i da s novim idejama i mi drug čim razmišljamo. što želimo, što sigurno želim poručiti svim e, slušateljima i slušateljima zaklada će raditi maksimalno transparentno. Dakle, sve aktivnosti koje će zaklada raditi, to narečito naglašavam iz razloga e, što smo mi danas rekli tu u, u par navrata da putem novaca građana i poduzeća taj fond će živjeti. Iz tog istog razloga želim reći zaklada će upravo to raditi na tako transparentan način da će svaki građanin imati u svakom trenutku i svako poduzeće uvida i slobodu uvida u funkcioniranje razklade i novčana sredstva koja se nalaze na računu A prvi natječaj kad se može očekivati kako pa prvi natiče možemo moći očekivati ne ide krajem krajem veljače mm -hmm. e, da je krajem veljače realno da Moramo misliti da to kad počinju sadnje, evo tu imamo zapravo osobu koja je stručna za to i koja je naravno žena sa nama i priprema. Zelenilo, 2007. suradnja. Pa, he, mi nastojimo Plan. i nastojaćemo i dalje surađivati sa i zakladom i sa udrugom. E, nastojaćemo što kvalitetnije odraditi e, sve nama e, do značene zadaće. Pri pomoći ćemo u samim odabirima lokacija za određene sadnje, bilo uređenje dječjih igrališta, bilo postavu vrtno tehničke opreme, tako da smo mi kao firma stvarno tvoreni za svaku suradnju i sa građanima i sa udrugama i normalno sa gradom kao našim vlasnim. Znači, vama se može obratiti i u vezi o obivanje nekih lokacijskih dozvola, znači i tako, ne, nekih... Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. kada se toga tiče, to sve ide preko grada. Ali što se tiče Prijedloga, prijedloga, što se tiče prijedloga da paće, međutim, odluke su sve na institucijama. Pick up, pa, kako pick imate li planove. <laughs> pa, pick up će sudjelovati također u promociji fonda. Kao što smo rekli u prošloj emisiji, pika je osiguro 60 tisuća kuna od američka agencija i USAID za promociju ovoga fonda, tako da nam je namjera negdje na proljeće i organizirati jedno događanje u kojem ćemo promovirati ovaj fond. U našem dosadašnjem radu mislim da smo bili dovoljno prepoznatljivi da smo sa sredstvima koje smo skupili sa strane, Znači, iz nekih inostranih izvora e, dosta uri, hortikulturnog uređenja u gradu pokrenuli. E, namira nam je kroz ovaj solidarni fond nastaje s takvim aktivnostima. Vjerujemo da naš rad govori dovoljno o onome što smo sposobni i koji nam je cilj. Ovo je bilo stvarno lijepo. Evo ja bih zatvorio današnju emisiju. Lijep pozdrav